Hjärtligt välkomna till Flammans fredagsmys med mig Anna Herdy och med dig, Sina Aldevani. Sina Aldivani. Eh, Välkomna hit och eh, vi ska idag prata om, alltså det är väldigt mycket som man kan prata om, eller hur? Ja, det är så, mycket spännande. Det är... Nej men jag låg vaken igår, höll mig vaken till klockan elva så att jag verkligen skulle få höra hur liksom, exit polls i, i Storbritannien såg ut. Mm. För att det var så himla osäkert. Och... Eh, ja. ja, eller var det inte det? Nej, men jag tror att de flesta var ganska överens om att Theresa May skulle fortsätta vara premiärminister Men man visste inte hur mycket hon skulle förlora. Nej. Eh, till fördel Nej. för Labour och Jeremy mm. Corbyn. Då. Mm. Precis. Och det var ju eh, på många sätt... Eh, på många sätt en... Eh, alltså jag satt och tittade på Novaro Media. Som är så här en, en, ett bra tips till er som tittar. Eh, en mediekanal. Eh, en så här independent media-grej. Eh, med massa ungdomar eh, som gör... Och det är, så här, ja, det är kommunister och socialister och de är härliga. De är bra. Och så hade de i alla fall en valvaka där de egentligen bara filmar... Eh, liksom sitt gäng eller de sitter i en studio så, liksom, så får man se dem och så höra dem prata och så får de liksom ge olika snabba analyser, det var väldigt spännande upplägg men det som händer då när de ser exitpolsen det är att de allihopa står och dansar och hoppar typ, mm. för att det handlar alltså dels det, alltså hon trodde hon utlyste det här valet eh, ja. Ja, för det ska och man tänk, till ja men Hon utlistade det här. Ja, det är ett extra val och hon utlistade. det med, i tron om att det här skulle bli så himla enkelt. Mm. Labour har ingenting mot det här. Ja. Och vi leder jättemycket i opinionsmättningarna. Och då blev det liksom så himla tydligt i det här valresultatet. Alltså där eh, eh, Labour går fram för första gången sedan 1997. Så tar man alltså stora parlamentet. Mm. Och det är ju i sig stort. Och det är bara två partilärare sedan 1969 som har fått över 40% av rösterna med Labour. Och så det är ju verkligen en seger för Labour trots att man inte vann. Ja. Men man liksom krossade Tories på alla. deras egen på deras egen plan halva på ja. Men det är inte alla som håller med eh, nej. om att det var en seger. <laughs> därför att jag vet inte, det har varit i Sverige så eh, finns det ett ganska stort intresse eh, av det här valet. Mm. Och jag tror att det är speciellt intressant för till exempel socialdemokrater för det finns ju en del som tycker att man ska gå mer åt vänster och mm. ha en tydlig vänsterpolitik. Mm. Och så finns det de som menar att så här, nej, vi måste krampaktigt stå kvar här i mitten. För det, här eller vad nu, mitten, nu exakt, är som, som hela är och så jag pager. tror att det var Ali ja, som sa det i våran live sen igår. Eh, han jämförde mitten med Shangri-La. Det är man ska komma liksom, någon gång när man ska hitta. Ja. Mm. ja, i alla fall. Och då, och, då är det, och då är det inte så många som är glada över de här framgångarna eh, för Corbyn och Labour. Mm. För de menar, men han vann ju ändå mm. inte. Mm. Eh, men det gjorde Macron till mm. exempel. Som, ja är sosse på något sätt i alla fall. Mm, mm. Um, och det tycker jag också är ganska intressant att se hur det här återspeglas liksom i den svenska eh, debatten också. Att, um, ja, men, att man börjar såhär, eller, såhär, partier börjar själva ansöka mm, sig själva och, mm. men de hittar ändå sina egna sanningar mm. oavsett resultatet. Mm. Um, jag vill bara säga, nu kommer jag störa lite här in. Synas lite konstigt. Men jag vill bara säga att det var exakt det jag skrev också I förra veckans tidning Det här var inte förra veckans tidning oh, Jag skrev i alla fall en ledare i förra veckans tidning om, om just det Där jag skrev till och med Alltså det här kommer Det kommer kanske inte vara de, Han kommer inte klara att vinna Jeremy Corbyn Men här hemma och även i Corbyns eget parti Så kommer eh, höger liksom, sidan av partiet att eh, liksom reklamera att det här är en jättestor förlust. Lite oavsett vad. Mm, mm. Eh, och det är ju för att de vill hålla kvar om sin liksom, sitt stilla sittande och inte göra någonting. Ja. Och jag, har, jag har sett väldigt många. Alltså jag har sett i för en del susar som, som gör kloka analyser. Mm. Eh, och som, menar, som Daniel Johansson som, som är sosser från. Skåne som sa så här: Jag blir inte jag är väldigt glad över att jag hade fel typ om de här de här sakerna mm. inför. För att det var ju väldigt många som räknade bort Corbyn ja. eh, i början. Eh, och är liksom genom hela den här valrörelsen också, egentligen. Han har liksom på alla sätt motbevisat nästintill alla. Men han har ju också haft liksom allt emot sig. Mm. Eh, det Sun, som är en av de största. Eh, dagstidningarna mm. i Storbritannien, och som mm. vi har pratat om tidigare, eh, Murdercaged, där hade de en första sida med Corbyn där han liksom låg i en papperskorg. Mm. Eh, alltså -bin. Ex ja, exakt mm. Extremt smaklöst. Eh, och att han var så här terroristvänlig. Mm. Han kommer eh, men säga hela Storbritannien. Mm. Och när man har så etablerade medier också emot Hela, sig. Ja. Och ändå lyckas eh, mobilisera och engagera så många nya grupper dessutom. Eh, som kanske inte hade röstat annars. Mm. Ja, men det blir en vinst för vänstern. Mm. Um, jo, men att man inte, jag har skrivit idag en text på eh, Expressen debatt eh, om Corbyn eh, och om varför han vann och, och hur man kan vinna eh, även här hemma. Mm. Och det som jag tycker är slående, det är att när en valrörelse handlar om politik, det som händer då. Alltså när det handlar om riktig politik, inte om positioner, om det politiska spelet, utan när det handlar om konkreta, enkla vänsterreformer som att alla ska ha ett hem, alla ska kunna gå till sjukhuset när de är sjuka och så vidare. Det är inte svårt liksom. Det är saker vi vet. Och när en valrörelse handlar om det... –för Jeremy Corbyn, som i det här fallet har fört en sån valrörelse. Ja, men då vinner man för att han vill förändring, han vill någonting annat. Vad vill Theresa May? Hon vill man ska rösta på Theresa May för att man inte tycker om typ invandrare. Eller man ska rösta på Theresa May för att man inte. För att man är vill... kommunistrad. Ja, men precis. För att man inte. Alltså det är ett negativt liksom mm. en negativ känsla. Medan man kunde rösta på Jeremy Corbyn för att man eh, vill ha en sjukvård att gå till. För att man vill eh, att staten ska investera i tågen. Um, alltså, det, det är två väldigt olika saker. Och som, det är många som pratar om det här med hopp och om vad det gör och sådär. Jag tycker att det, det som är viktigt är ju inte hoppet i sig, det är ju vad som tänder det där hoppet. Mm. Vad är det som gör att man känner att, men jag tror på den här, det här projektet, han mm. håller på med. Um, och då tror jag att det handlar om att det måste vara såklart enkelt och kommunicerbart, men det måste också handla om stora reformer, stora förändringar, liksom. Då hjälper inte glasögonbidrag på samma sätt som liksom en reform av pensionssystemet mm. eller eh, fri tandvård. eller Alltså det ska, det ska fan kosta eh, och det är inte bara att det kostar utan alltså det finns ju massvis med saker som kostar till exempel eh, liksom, nuvarnaffären kostar det jättemycket till exempel. Det var jättedåligt, så det handlar inte bara om att det ska kosta mycket- utan det ska också liksom betyda något och förändra mm. någonting. Man ska vilja förändring ja. Och det är väl egentligen det centrala. Ja, Nej, men så därför är det väl kul från ett vänsterperspektiv- att se ett så här, äh, ja, men ett parti gå lite vänsterut mm. ähm, i Europa. Mm. Men sen får det väl vara det, det Men jag, är tycker, jag tycker också att vi måste säga det. Det var Jonas Wikström, vår före detta kollega- som, som skrev det på Fejan idag- som jag tycker var väldigt vettigt. Jag tror nästan att vi kan citera det rakt av. Men han... för att eh, Labour är också ett jättejättegammalt jättegammalt parti. Och det är ett parti som motsvarar både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det måste man liksom vara medveten om. Att det är såklart ett socialdemokratiskt parti, det står. Eh, men det innefattar allt... Det finns inget kommunistparti. Det finns inget stort kommunistparti eller former kommunistparti. Det finns liksom... Eh, Labour är... Ett parti både för vänstern och för sossarna. Och det är det, är, det är det som är lite annorlunda. Jag tror att Jonas skrev det mycket bättre än jag kan säga det nu. Men han skrev så här. Om man ska förstå de svenska vänsterreaktionerna på Labors valrörelse så måste man utgå från att Labour i svenska tampen Termer omfattar både socialdemokrater och vänsterpartister. Den här valrörelsen fördes, Vans och jag förlorades av vänsterpartidelen. Därför pratar svenska vänsterpartister så entusiastiskt om Corbyn och därför surar så många svenska högersossar. Labour's bread gör dem till en angelägenhet för hela arbetarrörelsen i Sverige. Nu har jag sett lite för många sossar som tror att vänsterpartister pratar om deras parti. Det gör vi ju inte. Mm. <laughs> vi pratar om det parti som vi alla Skulle varit medlemmar i om vi var britter Och här tror jag att det finns en Alltså det, det finns någonting i det Det som vi har i Sverige Det är att vi har en enhetsrörelse I facket istället Där är alla med till exempel Det är en Eh, liksom en bredare, Det är inte bara sossar som är med i facket, eh, även om eh, LO till exempel är knutet till socialdemokratin. Men facket är den motsvarighet. Det, det finns inte överhuvudtaget i Storbritannien, mm. en sån slags... Eh, liksom... ja, ja, men de som nu är medlemmar i partier som liksom, så skulle de ju ha varit det i Labour. Men mm. det sen så blir... ja jag får bara så svårt att känna att liksom samma Labour som hade Tony Blair samma Labour som såhär krigshetsade och gick in i Irak, alltså så här. det blir också lite märkligt att köpa men ja, men det, det. Det är också det också samma Labour som, som nu har Corbyn och säger ja, men, att man ska mm, typ beskatta alla exact. företag mycket högre och Absolut. liksom alltså jag menar bara att Labour är ett sånt parti som också, och det tror jag är viktigt också för för eh, Både liksom, ja men I båda arbetarrörelsens partier här hemma. Att tänka så här att partier är också förändringsbara. De är inte statiska. Mm. Det går att förändra saker även internt i partierna. Mm. Och att det... Eh, ja, väldigt mycket också. Ja, och, och det tror jag ändå är en viktig eh, poäng att eh, försöka ha med mm. sig. Men den här debatten om Corbyn och... Och liksom vad man kan lära sig och inte... Jag tror att man kan tänka att man ska hålla på med politik och mindre med politiskt spel. Mm. Det jag tyckte var mest intressant var just så här, att man kunde mobilisera och få till ett engagemang som annars kanske inte hade funnits i partipolitiken. Mm. Det tycker jag var väldigt spännande och så här en lärdom man kan dra. Men, Precis, men jag tror att det handlar om. Det, det ja, är ju ett resultat av politik. Liksom. Att mm, med. Men från vänsterpartier i Storbritannien till de i Sverige. Nu ska vi prata SEB-undersökning. Yes! Eh, och eh, vi har försökt på varsitt håll under veckan eh, försöka liksom, ta sig igenom de olika, alltså jag är verkligen inte statistiker så för mig att då leta igenom SCBs databas på olika saker, det är mycket svårt. Mm. Men vi kan ju prata om så här: för så här, SCB har kommit ut för ett tag sedan med sin förra veckan, eh, förra veckan mm. med sin här... majmätning parti sympati ja, men, och, mm. och sen den här veckan så har de brutit ner det i... Kön, ålder, utbildningsgrupp, ut, ja, klass, ja. Eh, vad man jobbar med. Och men, man vad kan vi se för eller? generella för do, tendenser för de som röstar eller sympatiserar med VET? Så är det någonting intressant? Eh, nej, men det vi... Om man, om man ska kolla på vad... Vi har, vi har ju tappat mm. i, i, Från i november till den här majmätningen mm. eh, Nästan 2%. procent Det är eh, folk som har gått till Socialdemokraterna? Det är va? framförallt folk som har gått till Socialdemokraterna Och nettoflödena är väl egentligen... Alltså, det... Vi, Vänsterpartiet tar från MP eh, mm. Och man tar från Fi. Okay. Så att man får där Men sen så försvinner också folk Till socialdemokraterna mm. Och det tror jag att den stora anledningen där Är att socialdemokraterna verkar I förhållande till Framförallt Alltså att de har hittat ett sätt Att framstå som Stabila och trygga i ett läge Som är ganska kaotiskt mm. Och som även Människor som röstar på vänsterpartiet Kan känna att det behövs Liksom en sån Eh, framförallt så har ju alliansen totalt imploderat eh, och det är öppna ledarsider mm. det, det är liksom det är som att borgerligheten är tillbaka på 90-talet, 80-talet 70-talet eller som alliansen var hela tiden innan mm. alliansen blev alliansen eh, och i det läget så tror jag att då vinner regeringen på att man hanterar detta med terrorn i väljarnas ögon på ett rimligt och korrekt sätt. Man har en ändå, eftersom man inte gör någonting så liksom riskerar man ju heller ingenting. Nej. Och det kan man också vinna på i, på kort sikt. Ja. Mm. Så det tror jag. Om man ska kolla på de andra, eller min mest intressanta siffra tror jag. Det är att om arbetarna hade fått rösta i det här landet bara så hade vi haft en SVMP-majoritet i riksdagen. Och då är det både yrkesutbildade arbetare och ej-facklade arbetare i den här nedbrytningen. Hade man, det är till och med så att om det bara hade varit arbetarmän som hade röstat hade det till och med varit lite högre än om det bara hade Jaha. varit arbetarkvinnor. Men vilka är arbetare? Eller liksom hur? Det är ju enligt SCBs då definition uh. av alltså LO-yrken. Okay. Mm. Men sen har man också tillfört nu i den här mätningen faktiskt lägre tjänstemän också. För det har inte funnits med innan det okay. var tjänstemän och högre tjänstemän. Mm. Nu har man också tagit med lägre tjänstemän eftersom det finns liksom de som har en högskoleutbildning men mm. som ändå tjänar väldigt lite pengar. Men det är intressant. Mm. Det är faktiskt intressant. Mm. Men det tycker jag är den mest intressanta siffran egentligen. Att det, det som vi ofta skräms av eh, inom vänstern i allmänhet eh, och den här bilden av den rasistiska arbetaren eh, som är helt förlorad, mm. den stämmer inte. Eh, det är klart att även bland alltså, om arbetarna hade fått rösta eh, så hade också ST haft ganska högt. Men de som hade haft en majoritet. En stor majoritet är SB och MP. Mm. Um, och det måste, man, det måste man hela tiden komma ihåg. Liksom, mm. Vilken är din bästa siffra från SB? Ja, jag har ingen favoritsiffra eftersom vi inte har brutit ner det så himla mycket. Men jag tycker det är kul också hur man kan se hur, hur vänsterpartiet är utspritt i landet. Och att Göteborg gick väl fram väldigt mycket. Gjorde de inte det? Mm. Um, 14, någonting. Ja. Mm. Man, ska, man ska säga då, man måste göra en brasklapp om mm. det att eh, det är ju nedbrutna SCB-siffror, vilket gör att underlaget för just Göteborg är väldigt litet. Liksom. Mm. Eh, och det är ju liksom samma, i Västerbotten fick man 17 procent tror jag. Mm. I Stockholm så ligger man på var det, 10 eller 11. Eh, så att det är ju i Malmö är det lite lägre. Men det är ju liksom, det är ju väldigt tydligt så att, att vänstern är väldigt bra på att vinna storstadsväljare, mm. precis som... Det som också är den andra stora grejen i den här SCB-mätningen är ju Centerpartiets stora uppgång. Eh, man, och man tar framför allt från MP och Moderaterna eh, i, i... Det säger någonting om MP också, mm. och MP-väljare. Mm faktiskt mm, att ta till Centerpartiet. Ja. Mm. Ehm, nej men och, och de ju, har ju det de har gjort är ju framförallt att ta nya väljare i storstäderna. Det har ju Centerpartiet varit jättedåliga på mm. under en väldigt lång tid. De har framförallt varit liksom eh, trygga landsbygdspartiet men har inte annlig alltid representerat liksom staden, no eller så Stureplan-centern. Hon ville center. ju gärna det eh, innan hon blev partiledare. Sen mm. blev hon partiledare och då var hon tvungen att liksom städa upp i det som var stureplan -centern. Hon fick åka hem från sin semester och det här med idéprogrammet och allt det där. Då var hon ju tvungen att distansera sig ganska mycket från det. Eh, vilket jag tror var väldigt klokt i mm. strategiskt för att ska man leda ett sånt mycket brett parti <laughs> som det ändå är så, så måste man... Eh, då, måste man, då får man inte ha en sån storstads sture Alltså den här ultraliberalismen-linjen. Mm. Liksom, Och det har han ju ändå lyckats med. Mm. Ska säga. Yes. Um, men det är väl egentligen de stora- Grejerna mm. i, i seb mätningen eh, vi, Jag skrev en ledare också i förra veckans nummer eller denna veckans nummer som alltså kom igår. Ja, eh, om, om att jag tror att man behöver skärpa tonläget ändå mot socialdemokratin. Eh, och att det var det, höj tonläget, debatten vinner på det. Liksom. Att eh, om man nu ska eh, lyckas att rubba Ba, alltså vänsterpartiet måste vinna genom att, eller bli större i alla fall, genom att eh, ta röster från S och MP. Ja. Och men det där är en sån himla snarkig debatt. Alltså, så här, att det verkligen finns människor som bara, nej men nu ska vi vara lugna och sansade och det här höga tonläget gynnar bara extremister. Alltså jag blir så himla trött. Det är, liksom, det är inte så här med lugnt tonläge. Som man alltså, har fått igenom liksom, de största förändringarna i världen. Mm. Eller i Sverige. Mm. Så här, politik ska vara väldigt. Det mm. ska hända mm. saker. Man måste vilja något. Um, <laughs> mm. Det handlar ju om människors livschanser. Mm. Och jag tycker det är, så, det är så drygt av människor som redan har det så pass bra att de kan sitta där och bara Men nu lugnar vi ner oss. Det är så här, ja för du har ingenting att förlora. Mm. Mm. Um, Nej, men och jag tror ja, Det var så tröttsamt. Att, mm, jag, tror att man, jag tror att man på riktigt måste också... Eh, alltså, vi hade ett intressant samtal om det. Eh, Ali var här igår. Mm. Titta gärna på det avsnittet eh, som heter eh, Flamman spot, träffar... som alltså är riktad Ja, men precis. Träffa, träff, eh, Flamman träffar Ali i Spati, för Vänsterpartiet. Och mm. det, hade, det sände vi igår. Och eh, då kom vi in på den här diskussionen om... liksom antifascismens skyddsvall mm. eh, arbetarens partier vad ska man göra, materiella lösningar och så vidare och, så vidare. Eh, men och att, och att eh, Ali hade en viktig poäng där som, som ju inte är ny men som tål att upprepas och det är att eh, Sven, den, den svenska socialdemokratin skiljer sig man kan, inte behandla det, eller man kan inte bemöta den svenska socialdemokratin på samma sätt som man bemöter ett sönderkorrupt liksom, PASOK i Grekland eller ett liksom, maktfullkomligt PSO i, i, i Spanien. Mm. För att de, de kommer från andra saker. Eller som socialdemokratin i Frankrike som helt och hållet saknar förankring i fackföreningsrörelsen till exempel. Mm. För att... För att socialdemokratin i Sverige har den förankringen. Mm. Eh, vi kan tycka vad vi vill men, men det har de. De har liksom förankring i folkrörelsen i Sverige. De har en svensk välfärdsmodell. Och en svenska modellen som man nu fyller med allt, allt gott. Men som i grunden också är ju en, en bra välfärdsmodell. Eh, och eh, då, då menar Ali att, att det måste man... Därför, måste man, därför kanske det inte det funkar inte att vinna eh, väljarnas förtroende genom att bara hejta på dem. För att de har nej, ett så pass stort. stort. Eh, men vad, eh, vad drar du för slutsats? Ja, men precis. Och då, och då menar jag så här. Nej, men för att de är eh, som de är. För att de är lite bättre socialdemokrater än typ PASOK eller vad man ska säga. Så måste vi också kunna ställa högre krav. Vi måste också ha en högre förväntan på ett sånt parti. Då måste man kunna säga, varför håller ni på så här Och stänger gränserna? Varför håller ni på så här och vara liksom en repressiv kraft i, i, ett, eh, i ett läge som det vi befinner oss i? Varför tar ni inte, varför är ni inte, vill ni inte vara med och bygga den här antifascistiska skyddsvallen? Ja. Som är helt uppenbart, om man bara drar parallellen till eh, Labour-vinsten igen, att UKIP är utraderat. De 10 procenten, när debatten handlar om några andra saker, när mm. debatten handlar om höger mot vänster, mot arbete mot kapital, skattehöjningar mot liksom, ja. satsningar i välfärden, då försvinner de. Ja, men det är och det när stostarna inte, inte ens vill vara med och bygga den antifascistiska skyddsvallen. Varför? Ja, men sen. Så ska och det är ju frågan de vänstern. måste svara. på. Ja, men precis, och det är väl jättebra. Men sen så ska ju inte vänstern... Oavsett vilken vänster bara fungerar som blåslampa på Socialdemokraterna. Och det känns som att länge har det blivit en etablerad roll. Mm. Eh, framförallt för, ja, men just för Vänsterpartiet. Mm. Att ja, ja, men ni behövs för att dra sossarna åt vänster. Mm. Och det är många sossar som också tycker det. Ja, det är det, det jag, jag menar. Ifrån. Ja, precis. Mm. Mm. Ehm, och det mm. känns som att det kanske, är, det kanske är bra om Vänsterpartiet tar upp den nivå. Men vi är också ett parti som gör anspråk på någonting mer än att mm. bara vara... Jo, men för att ja, man ska ja, kunna ta ska det... det. Jo, men, ja. precis, men för att man ska kunna ta... Så måste man ju också ha en kil in. Om vi inte tror att vi ska vinna massa röster från liksom, liberalerna eller Centerpartiet eller, eller bara Miljöpartiet då måste vi också, ha, då måste det också finna... Det finns ju en enorm konfliktyta liksom, att ta konflikten på. Mm. Kärleksfull liksom, kritiker men... Men jag förstår vad du menar det att, att bara bli det, det är ju, Då är man ju fast i en roll som man inte vill ha Men att vara båda Att vara båda såhär Men vi vill skapa det här Det här är, vårat, det, här är liksom det vi vill hålla på med Vi ska bygga det här samhället för, som, Med en ekonomi som är bra för många Istället för få Eller vad det nu är man säger Men då måste man ju också våga säga Men ni gör ju inte det och det tror jag ändå är en, liksom, mm. en viktig Ja man inte lärdom. det tillräckligt nu? Jag tycker inte det. Mm. Jag tycker inte att man tar de striderna särskilt mycket alls. Eh, ibland. ibland. Men, men inte så ska vi prata om någonting som är jättejättespännande nu? – Ja, nu som har blivit kallat för Washingtons Super Bowl i alltså, USA. Det är så sjukt. Ja, men det är det. Mm. det här, alltså, nu är det senatutfrågningar utfrågningar eh, av före detta FBI-chefen Comey som då har eh, han har faktiskt läckt ut anteckningar från ett möte med Trump mm. där han som han tog för att han, han var typ rädd för att lämnas mm. ensam i samma mm. rum som honom mm. för att han trodde att det skulle vändas emot honom mm. där Trump då har uppmuntrat honom att släppa en undersökning eh, mot en före detta säkerhetsrådgivaren släppa en utredning, ah, precis. En, precis, utredning om eh, den före detta säkerhetsrådgivaren Ja, oh, nu har jag äh, tappat namnet. Ja, – Vad heter han nu då? Um, Men i alla fall, Flynn heter han. – Ja, just det. Uh, – Släppa den utredningen. Um, för, jo, och det handlade om just hans kontakter med ryssarna och om de har uh, på något sätt uh, påverkat det amerikanska valet. – Just det. – Och det här är en stor grej i alla internationella medier mm. egentligen. Mm. Och Trump menar då att han är någon så här slags förrädare som släpper det här mm. och Comey, Comey känner att han, han gör ju det som han behöver mm. och det här och det är många som han är lojalstaten men... snarare än var Trump, var exakt och det är ju väldigt Trump. intressant jag, mm. jag vet inte riktigt om man kan göra den här jämförelsen men att han har läggt den här typen av uppgifter ehm mm. um, det är ju, han är inte den första som läcker den typen. Nej, och frågan där. är vad man får för skydd. och så där. Jag vet inte, Det här är ju ganska. Det är på en detaljnivå som kanske är lite <laughs> svårare att greppa. Men om, om vi höjer oss lite så ja. är det mycket som. Det har pratats mycket Precis. om att Trump ska ställas inför impeachment. Som, vad blir det på svenska? Eh, ställas alltså, inför. Jo, men om han ska få behålla sitt presidenten. i alla fall. Mm. Um, vi har väl ingen motsvarande. Eller Alltså man kan ju bli avsatt Ja, ah, skitsamma mm. detaljer. Mm. Eh, men i alla fall, men han har ju försökt påverka en oberoende myndighet. Mm. Så i Sverige så skulle det väl bli någon så här beige motsvarighet. Den beige motsvarigheten skulle väl vara ministerstyre. Mm. Som våra ministrar i och för sig anklagas för lite hit och Hela dit, tiden, ja. eh, Utan att någonting händer. Men mm. det här är ju mycket allvarligare. Mm. Eh, så det var varit ett enormt mediepådrag. Och det som jag tycker är intressant är att det blir liksom ingen lugn stund någonsin. Um, när Trump sitter där. Och jag kan tycka att det finns någonting som är så djupt underhållande med det. Mm. Därför, att, därför att han plötsligt så blir amerikansk politik så transparent. Um, och jag kan tycka att det finns någonting positivt med det också. Tycker inte du det? Alltså, för jag tänker så här. Jag tycker bara det känns, det känns bara som att han inte. Han har... Ingen självkontroll. Och det tycker jag är på riktigt läskigt. Jag tror att han har ändå mer kontroll än vad man tror. För det hände ju en annan grej samtidigt. Eh, han reste ju iväg till Mellanöstern. Mm. Och, eh, och precis när han kom hem så blev det mycket liv kring Katar till exempel. Eh, därför att eh, någonting hände under den här resan som gjorde att han... Han kom väldigt nära Saudiarabien som mm. han alltid är. Eh, de är ju i princip hans vickedockor. Mm. Eh, och de länderna runt omkring, men man straffar Katar på något sätt. Nu har man fått Katar, att ett pyttelitet land, mm. i Mellanöstern med extremt mycket olja, att köpa en massa amerikanska stridsflyg. Mm. Um, och Katar har ju, är ju rent historiskt en, en allierad till USA. Ja, ja, det är den största amerikanska ja. basen utanför mm. USA, mm. finns ju i Katar. Mm. Uh, och det är också väldigt intressant, så här, varför köper de amerikanska stridsflyg? Mm. Det är ju antagligen bara för att USA någonstans ligger på dem mm. för att mm. de vill sälja mm. de här uh, Kassa B-flygen mm. liksom. Mm. Um, så det känns ju, de rustar ju för någonting. Mm. Så det börjar så här hetta till mm. extremt mycket. Men vad hände styr. då? Det var ju det som var det. Alltså när han dumpa Qatar, mm. en av sina allierade, via Twitter. Ja. För att då, vad, vad var det som hände? Vilka var det som gick ut och fördömde? Fördömde Katar? Ja. För, ja, men det var ju Saudiarabien. Det var Saudiarabien som gick ut ja. och sa: Nu är det slut. Ja, Saudiarabien har i alla fall mm. gjort det. Men det mm. var något land till där omkring som. Nej, men det händer, det händer i alla fall mycket. Så mm. frågan är: vad som kommer sen? Och mm. det är inte så att det är. Kul med krig eh, Eller en galen president mm. Men det känns också Som, som jag sa att mm. nu får äntligen Amerikansk politik den uppmärksamheten Och kritiken som de egentligen Har förtjänat väldigt länge mm. ehm, Och istället för att allting... Men det blir synligt på så väldigt många sätt Hur ah, ja, alltså, mm. när det innan har skett Är det fördolda Det har du ju rätt i att nu kommer alla de här olika liksom, relationerna och hur de allianserna ser ut. blir väldigt tydligt. Vem som är beroende Exakt. av? Vem egentligen? Ja. Och det är mm. det som, för det har alltid varit så. Det är bara att det har varit så här väldigt tjocka dörrar mellan mm. allmänheten och den amerikanska politiken. Mm. Och nu är det inte så längre. Så, och det har ju Trump och hans twittrande på något sätt synliggjort. Mm. För att han, han verkar ändå inte i ett vakuum. Mm. Och många vill ju avskriva honom som en galning. Men han har fått in miljarder mm. till USA bara genom det här Saudi-besöket. Mm. Mm. Ehm, och han... Ja. Mm. Nej, men och hela... Ja, men verkligen. Och, men det, mm. Frågan är om det, det är liksom... Att dumpa en allierad via Twitter. Det måste ju vara unheard of. Alltså det ja. kan ju ingen ja. ha gjort förut. Och frågan är vad det får för konsekvenser. Vad det är liksom... Eh, hur andra allierade agerar i förhållande mm. till det. För det är intressant mm. att europeiska ledare mm. eh, går ut och kan inte stå bakom honom därför att då skulle de också tappa ansiktet. Mm. Mm. Tidigare har man ju haft någon slags anständighetsnivå mm. när man mm. står bakom USA i mm. olika frågor. Men nu är det fritt fram för Europa också att så här dumpa USA på ett mm. annat sätt. Och Merkel och Macron blir så här, någon slags radarpar Mot Trump Precis för de Precis. vinner på det mm. Och det tycker jag är intressant och bra Alltså jag tycker i grunden att det är bra Ja att det hade ju varit oss. ännu bättre Om det var en annan linje än den som Merkel och Macron liksom, Som hade varit emot USA Men det är mm. klart att det, det, det alltså Om man ska se det ur ett rent Geopolitiskt perspektiv Så, så är det ju I alla fall intressant det är intressant. Jag mig det är intressant, det är intressant, Okej. ja. ja. Um, nej, men så, så jag följer det här med spänning och lite skräck. Um, men du får är, se helt ja. enkelt vad som fort... Nej, men alltså, ingen, ingen dag är ju den andra lik. Jag hörde också att i morse så sa de på pet morgon i alla fall att så här, det tyder på... Nu har, nu, har han, nu har Donald Trump varit tyst om det här med Comey. Mm. Uh, i ett dygn, i typ ett och ett halvt dygn. Det tyder på att, han kanske har, att de kanske har gått in i en annan strategi på Twitter. Och sen så bara kommer en tweet ja. <laughs> Det blir lite efter och bara... Trädare. Han det. Ja, men precis. De bara, det här, är, det här är värre än en liksom docusåpa. Ja, det, det är ju det! det är så här, vad, vem ska bli inlåst i huset nästa gång? Mm. Eh, tror du han får sitta nä... kvar den här perioden? Ja. Du tror det? Jag tror ingen kan ta bort honom. Mm. Jag kan säga så här. Om han skulle råka bli sjuk eh, eller något allvarligt skulle hända. Så är det, eh, då skulle jag inte bli så jätteförvånad. Oj, har du en sån deep state eh, så konspirationsteori Att de kommer liksom, har du sett den serien. Jag har glömt vad den heter. Om den här eh, presskvinnan som så här är en fixer. Och blir ihop. Skandal. Skandal. Oh, jag oh, älskar den. Ja. Men hennes pappa är ju deep state personerad. <laughs> ja, ja, ja. ah. Och bara såhär löser saker och ting mm, som måste vet. lösas. Människor som måste dödas. TV-tips förresten. Ah. Men, äh, men den, men den, men den, den, den spå över... är ganska ja, mycket Och så. nu verkar det som att också verkligheten överträffar typ. Verkligen. Men man oh. ska säga en annan sak mm. som är alltså mer, mer seriös. Han hade inte hamnat där han är utan eh, väldigt stora intressen från kapitalet. Mm. Eh, och han har fortfarande många stora företag som stöttar honom mm. också. Eh, och då, och det, är liksom, det är ingen svag kraft. Nej. Det som är intressant nu är att det står på något sätt... Att kapitalet står mot inrikespolitiska intressen i USA. Mm, mm. Och det här är första gången det blir så pass synligt. Mm. Därför han har många kritiker i partiet, utanför partiet, från politiskt håll. Eh, men det, han har ändå människor som stöttar honom från, alltså från kapitalstarka håll. Mm. Eh, och det, det, är ju, det är ju en konflikt som är väldigt intressant mm. alltså i mm. USA. Mm. Det blir ju det. Ja men och vi, vi pratar ju om det och alla pratar om det och det är klart att det, eh, det är klart att det är intressant inget snackar om mm. den saken eh, och vi får helt enkelt föl, fortsätta följa detta med eh, spänning. <laughs> Så med det sagt nu eh, jag ska på Håkan. Men vi har dragit över på tid. Ja, jag tror också det. Är jag för fascinerad av ja, det lite. Nej, det är, <laughs> du är inte för fascinerad. Nej. Men eh, vi ska i alla fall avsluta. Jag ska på Håkan. Du ska... Ta helg. Ta helg. Och vi hoppas att ni har, eh, får en härlig helg helt enkelt. Så... Eh, hörs vi snart. Hörs vi snart. Hej då!